Második fejezet Csúcsú állást kap, Egbert irodát nyit. Egbert lakást akar változtatni, végül nyomozó irodát nyit. Csúcsú és Egbert közös lakást szerez. Csúcsú biztonsági őr lesz a teljüzemben. Viták a cégtábla körül. Miután a többiek távoztak, Egbert és Csúcsú is elindult. Elindultak, de még igazában nem tudták, hová akarnak megérkezni. Igaz, Csúcsúnak már volt állása a tejüzemben, de nem tudta pontosan, mi a feladata. És ami a legnagyobb gondot okozta, nem tudta, hol fog lakni. Egbertnek? Nem ilyen gondja volt. Nagynénye, Ludmilla néni, őszintén örült annak, hogy nála lakik. Egyrészt, mert sok olyan dolog volt a lakásban, amit titokban már Egbert feladatának szánt. Másrészt, mert unatkozott egyedül. És unalmát Egbert nagybánatára már eddig is unoka osztotta meg, és kívánta megosztani a jövőben is. Tudod, én szeretem a bevásárlást, az utcán való járkálást, magyarázta egy este Egbertnek, hiszen sok kedves ismerőssel találkozom, akikkel elbeszélgethetek. De egy idő múlva már unalmas, amit az ismerőseimtől hallok, mert folyton ugyanazok a gondjaik. Folyton ismétlik önmagukat. Persze, ilyenkor először igyekszem grimaszokat vágva tudtuk ráadni, hogy ezt már hallottam. Majd idegesen elkezdek körbenézelődni, fészkelődni, végül udvariasan azt mondom, hogy sürgősen el kell mennem. Ugyanakkor azt is észrevettem, Folytatta kis sértődöttem, hogy amint egy kicsit hosszabbra veszem a saját mondanivalómat, egyszerre csak grimaszokat vágnak, elkezdenek körbenézelődni, fészkelődni, és hirtelen kijelentik, hogy bocsássak meg, de sürgősen el kell menniük. Ezért örülök, hogy nálam laksz. Van hely a számodra. És esténként majd jól elbeszélgetünk? Nagyon sok mondani valóm van. A néni ezután hosszas fejtegetésbe kezdett. Egbert eleinte megpróbált grimaszokat vágni, majd körbe nézegetett, fészkelődött, végül elnézést kért, mert, mint mondta, sürgősen el kell mennie. Találkozója van Csúcsúval. Ezután kiment az éjszakába. A némi felcsóválva nézett utána. Na hát, ilyenkor találkozni egy macskával, ez igazán nagy felelőtlenség. Egbert persze nem Csúcsúval találkozott, hanem csak egy fél órát sétálgatott, majd hazatért. Ludmilla néni már aludt akkorra. Szóval, mint említettem, Csucsu és Egbert együtt mentek el a gyűlés helyéről, megosztva egymással gondjaikat. Nem maradok a néninél, nem bírom tovább, de nem tudom, hogy adjam be neki. Neked persze könnyű volna, csak azt kellene mondanod, hogy az állásod miatt önálló lakásra van szükséged. Tudod mit? csapott a fejére csúcsú. Mondd te is, hogy olyan állásod van, ami miatt önálló lakásra van szükséged. Jó ötlet, de mi legyen az az állás? Nyissál nyomozóirodát, mondta csúcsú. Ebben már úgy is van némi gyakorlatod. Gyakorlatunk, javította ki Egbert. Jó az ötlet, de csak akkor, ha te is beszállsz. De hát nekem már van állásom a te üzemben. Hogy lehetek emellett, detektív? vitatkozott Csúcsú. Nagyon is jól, mondta Egbert. Csak éjjeli műszakot vállalj, amellett nappal részt vehetsz a nyomozásban. És mikor fogok aludni? aggódott Csúcsú. Fogsz te éjjel is, nappal is, ahogy téged ismerlek, nyugtatta meg Egbert. Ne félj, az egerek messziről elkerülik az üzemet, ha téged meglátnak, még ha alszol is, pláne ha horkolsz. Rendben van, majd megpróbálok beszélni a biztonsági főnökkel. Így történt, hogy Csucsu bejelentkezett a te üzem biztonsági főnökénél. A te üzem igen nagy jelentőséget tulajdonított az üzem biztonságának, ezért külföldről hozatott egy biztonsági szakértőt, Mr. Dobermont. A Doberman sovány volt és nyurga, amikor meglátta a csúcsut, hátra csapta hegyes füleit, és kivicsorította, ugyancsak hegyes fogak alkotta fogsorát, de azután erőt vett magán. Maga jelentkezett az apró hirdetésre, kérdezte. Persze, mit is vártam, folytatta rezignáltan. Tudtam jól, hogy egy macska fog jelentkezni. Mi lenne a feladatom, főnök úr? kérdezte csúcsú, kissé megszeppenve a kutya láttán. A feladata, hogy távol tartsa azokat, akik meg akarják a gyár raktárát. Különösen az egerekre kell vigyázni. Bár őszintén megmondom, az egereket jobban kedvelem, mint a macskákat. De hát ez nem rokon szemfkérdése, kérdése, tette hozzá tárgyilagosan. Az egerek távoltartásához sajnos mégis csak maguk macskák értenek legjobban. De csak akkor tudom alkalmazni, ha éjszakai műszakot vállal. Nappal az egerek és más betolakodók a nagy jövésmenés miatt nem igen mernek előbújni, de éjjel azután bepótolják. Vállalom az éjszakai munkát, sőt, kérni is akartam. De még valamit meg kell mondanom. Én nem eszem egeret, vegetáriánus vagyok. A kutya nagyot nézett. Na hát, ilyet még nem hallottam! Vegetáriánus macska! Különben nem érdekel. Jobban is szeretem, ha a biztonsági őr a sajtok közelében tartózkodik, nem pedig egereket hajkurász. Nem az a fontos, hogy megegye az egereket, hanem az, hogy távol tartsa őket a sajtoktól. Holnap este már munkába is léphet. Amíg csúcsú a tejüzemben járt, Egbert lakás, illetve irodahelyiség után kajtatott. Talált sok kényelmes és lakályos egérjukat, de arra is gondolnia kellett, hogy ha az iroda is lesz, esetleg nagyobb állatokat is kell ott fogadniuk, nem is beszélve csúcsúról, aki napközben általában ott fog tartózkodni. Végül a kórus fesztivál színhelyét képező elhagyott a gyakbánya egyik praktikus, kisebb barlangját választotta, amely annak idején a fesztivál rendezőirodájának is otthont adott. Ahogy Csucsu visszajött, együtt berendezték a két összefüggő helyiségből álló irodát. Az egyik a váróhelyiség volt. A másik maga az iroda, amely egyébként Egbert lakásául is szolgált. A váróhelyiséget ellátták különféle ülő alkalmatossággal, hogy cickánytól sertésig mindenféle állat kényelmesen üldögélhessen, amíg sorra kerül. Egbert ugyan, aki minden kákán csomót keresett, megjegyezte, nem hiszi, hogy olyan sokat kell majd várni a nagy tolongás miatt, de végül is megállapodtak a méretekben. Nem várható, hogy sertéseknél nagyobb kliensek is fognak jönni? kérdezte az örökké aggodalmaskodó csúcsú. Ne aggódj, nyugtatta meg Egbert. Ha véletlenül egy elefánt keresne fel minket, kibérelünk egy. Seppkő barlangot. A legnagyobb gondot a cégtábla szövege okozta. Jó bornak nem kell cégér, idézte a közmondást csúcsú. Ez akkor igaz, ha már mindenki tudja, hogy a bor jó, mondta Egbert. Addig azonban igenis kell. Mindjárt meg is fogalmazott egy hangzatos szöveget. Hiányzik valami a kamrájából? Gyanús a szomszédja? Túl gyorsan fogy a kukoricája? Úgy érzi valaki követi? Sürgősen forduljon a szuperszimat detektív irodához. Csúcsunak azonban nem tetszett. Túl hangzatos, ilyen cégérre tényleg nincs szükség, mondta. Különösen a szuperszimat szó ellen van kifogásom, még azt hihetik, kutyák vagyunk. Az nem lenne olyan nagy szégyen, védte fogalmazványát Egbert. Úgy látom, neked fai előítéleteid vannak, tette hozzá. Mondj jobbat, ha tudsz. Azt azonban elismerte, Hogy a szöveg valóban túlzottan hatásvadászó. Csucsú is megpróbálkozott, És a következő szöveget tette az asztalra. Ha úgy érzi, fenyegetik, bántják, megkárosítják, Ha azt akarja, hogy testi épsége, Vagy tulajdon a biztonságban legyen, Forduljon haladéktalanul a Varázs szem detektív irodához. Mindjárt elsírom magam, úgy meghatódtam, gúnyolódott Egbert, aki már alig várta, hogy visszaadhassa a kölcsönt. Ez legalább olyan hangzatos szöveg, mint az enyém. Ami pedig a Varázs szemet illeti. Jó, hogy nem macska szemet írtál. Hosszas vita után belátták, hogy legjobb lesz egy lényegre törő, közérthető cégtáblát kitenni a következő szöveggel. Megnyílt a Pocokvári Nyomozóiroda. Problémáival, bizalommal forduljon hozzánk. Egbert és Csucsu, magándetektívek. Azt hiszem, ez így jó, állapította meg Egbert elégedetten. Ez így kielégítő, és nem túlzó. Én is azt hiszem, mondta Csúcsú, mert tényleg kell a jóbornak is cégér, ahogy mondtad az előbb. De én, ha túlságosan hangzatos reklámokat hallok, mindig úgy érzem, hogy valami ócskaságot akarnak rámsózni, mégpedig drágán.